31. Istoria culturii și civilizației 4. Roman de Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 312. Din felul în care erau formulate acuzațiile care i s-au adus și pe care el a avut curajul să le recunoască, reiese că Italus preda studenților săi doctrina metempsychozei, a imortalității sufletului și a vieții viitoare. Credea în eternitatea materiei și a ideilor, situa filozofia greacă și doctrinele ereticilor condamnați de cele șapte concilii deasupra învățăturii părinților bisericii. Nega minunile atribuite lui Hristos, ale Fecioarei și ale Sfinților, dându-le o explicație personală. Nega independența absolută a Creatorului, afirmând că materia subzistă prin ea însăși, considera scrierile profane nu ca simple elemente pentru formația intelectuală, ci ca adevărate depozitare ale adevărului, etc. Italos, ghilimele, este primul care redă filozofiei autonomia sa într-o mișcare de gândire neteraționalistă, nu numai în problemele soartei omului, ci și în cele privind augustele taine ale creștinismului. Închid ghilimele. Cu el, ghilimele, teologia devine acum dependentă de filozofie, care este depozitarea adevărului. Închid ghilimele, în paranteză, b punct, tatachis. Închid paranteza. Autoritatea lui Platon și a lui Aristotel domină gândirea filozofică bizantină în cea de-a treia sa perioadă, în paranteză secolele 13 și 14) Închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Deși în mănăstiri se cultiva în continuare pe linia lui Maximus mărturisitorul și din ce în ce mai intens misticismul în forma stării de liniște, contemplație, extaz, iluminare, în paranteză Hesicia se scrie H-E-S-Y-H-I-A, închid paranteza, metodă de rugăciune introdusă de Gregorius Palamas, prin care călugărul obține o imediată unire cu Dumnezeu. Încheiat notă 1. Principalii exponenți ai acestei filozofii cu un pronunțat caracter umanist sunt Teodoros Metochites, în paranteză 1260-1332, închid paranteza, și Nikephoros Gregoras, în paranteză 1295-1360, închid paranteza. Ambii, personalități de o vastă și multilaterală cultură, excelenți umaniști, totodată pasionați și de studiul științelor și fără să aibă ambiția de a construi neapărat un sistem filozofic. Metochites, mare logotet, se scrie lui o g e sub andronic al doilea filozof și retor, poet și astronom. În principala sa operă, Misce Lane, se scrie mâis-câiel-l-an-e-a, în paranteză un fel de enciclopedie filozofică, închid paranteza, se arată a fi un admirator al lui Aristotel și Platon, dar fără să le accepte integral doctrina. Îl preferă pe cel din urmă pentru teoria lui asupra matematicii, conchizând că, ghilimele, matematica știință exactă prin excelență, conduce la înțelegerea realității. Numărul este într-adevăr natura primordială a tuturor ființelor. Închid ghilimele în paranteză conform Tatachis. Închid paranteza. Metochites s-a ocupat, cum am văzut mai sus, și de astronomie, combătând astrologia, a combătut de asemenea viața solitară și contemplativă. Psiholog fin observă că omului îi este absolut imposibil să fie perfect imparțial în judecățile sale. Micheforos Gregoras, care a deținut și el funcție în alte la curte, este autorul unor erudite opere de gramatică și retorică, de teologie, astronomie și istorie. În paranteză, istoria romană a sa este o istorie a Bizanțului între 1204-1359, închid paranteza. Excelent cunoscător al lui Platon și Aristotel, Gregoras îl imită pe primul prin forma dialogurilor sale, în schimb respinge metoda silogistică al lui Aristotel. Pentru el, silogismele sunt refugiul spiritelor mediocre, exprimarea trebuie să fie controlată de rațiune. Deși recunoaște el, nici rațiunea nu este infailibilă și nu poate pătrunde exclusiv prin propriile sale forțe realitatea lucrurilor. Totuși, știința este un prețios stadiu pregătitor pentru perfecționarea omului. Ultimul reprezentant strălucit al gândirii filozofice bizantine în acea primă jumătate a secolului al XV-lea, care, ghilimele, a însemnat triumful umanismului și expansiunea sa în Italia și în tot Occidentul, închid ghilimele, în paranteză, în mare punct, brehier, închid paranteza, a fost Georgios Gemistos. Platon, se scrie pălăie THON, în paranteză, circa 1355, circa 1450, închid paranteza. Platonician, fervent, vezi notă 1, i-a combătut consecvent și energic pe partizanii lui Aristotel. Citesc notă 1. Și-a adăugat numele, ghilimele, Platon, închid ghilimele, creat de el pentru sugestiva sa azonanță cu numele lui Platon. Încheiat notă 1. Pentru Gemistos, filozofia teologică creștină reprezintă o degradare și o decadență a tradiției filozofice grecești. Adevărul absolut trebuie căutat în opera lui Platon și a neoplatonicienilor. Acesta este firul conducător al lucrărilor lui Gemistos, în paranteză, despre virtuți, despre destin, diferența între filozofia lui Platon și filozofia lui Aristotel. Închid paranteza, opera sa capitală despre legi, al cărei titlu însuși evocă legile lui Platon, propune o serie de reforme sociale, politice, morale și religioase care să asigure omului fericirea. Gândirea sa este puternic influențată de neoplatonism. Gemistos asimilează ideile platonice cu îngerii și exaltă divinitățile Olimpului, pe care le interpretează ca simboluri ale atributelor lui Dumnezeu. Universul întreg este o emanație a lui Zeus, primul principiu a cărui voință conduce totul, dar potrivit determinismului, ceilalți zei prezidează întreaga creație, elementele, numerii, legile universului, înmulțirea tuturor ființelor. După lumea zeilor urmează în ordine geniile, inteligențe, pure, demonii, sufletele nemuritoare și, în sfârșit, oamenii, care trebuie să tindă a deveni asemențeilor. În felul acesta, filozofia lui Gemistos devine și o teologie, dar nu una asemănătoare celei a ghilimele sofiștilor, închid ghilimele, cum îi numește el pe creștin, ci o teologie care urmărește să creeze o legătură între creștinism și tradițiile filozofiei antice, ilustrate în modul suprem de Platon. Platonismul lui Gemistos a reprezentat unul din momentele cele mai semnificative ale aportului filozofiei bizantine începuturilor filozofiei moderne din Occident. În timpul șederii sale la Florența veznă 2, Gemistos îl convinsese pe Cosimo, dei medicii, să înființeze o Academie Platonică, proiect realizat grație concursului cardinalului originar din Bizanț, Besarion, vezi notă 3, de entuziastul admirator al lui Platon, marele umanist, Marsilio Ficino. Citesc notă 2. Gemistos îl însoțise pe Ioan al VIII-lea, paleologul, în calitate de consilier personal la Concilul din Florența, întrunit în scopul reunificării bisericilor, apuseană și răsăriteană, reunificare la care el s-a opus, întrucât după el aceasta ar fi dus la elenismul la o poziție de servitute față de Roma. Încheiat notă 2. Citesc notă 3. Besarion îl considera pe Gemistos grecul cel mai înțelept de la Platon încoace, o adevărată reîncarnare a acestuia. Încheiat notă 3. Figură, pagina 309. Reprezintă o poză, bazo relief de pe un sarcofag din secolul 4, Basilica, punct Francesco, Ravenna. Încheiat figură. Figură, pagina 315 reprezintă o poză, apoteoza lui Alexandru Macedon după un basorelief de stil bizantin din biserica San Marco din Veneția. Încheiat figură. Literatura Literatura bizantină, vezi notă 1, s-a format sub influența concomitent a creștinismului și a antichității grecești. Citesc notă 1. Ghilimele, fără a fi o mare literatură, își păstrează semnificația sa ca oglinda a civilizației bizantine. Nu trebuie judecată după criterii pur estetice sau literare. Scriitorul bizantin știe că el este moștenitorul unui trecut care a creat modele literare la care el trebuie să adere în modul cel mai loial și mai ingenios. Închid ghilimele, în paranteză, fumare.humare.marshall in Byzantium vumic dumic.bibliografia. Închid paranteza, încheiat notă 1. În școli, baza educației o formau autorii clasici și scrierile unor părinți ai bisericii. Contactul culturii bizantine cu literatura, istoriografia, știința, filozofia și arta antică greacă s-a menținut timp de o mie de ani, fapt unic în Europa evului mediu. Literatura bizantină n-a avut genii de talia unui Dante, a, e adevărat, dar a avut totdeauna o pleiadă de scritori, de o inteligență și de o cultură cu totul remarcabile. Ca trăsători generale, este o literatură în care autorii, scriind și într-o limbă care caută să păstreze, dacă nu totdeauna tiparele, elinei clasice, măcar ale celei elenistice coine. Se scrie cava o in e cu accent ascuțit și-a format un mod de a gândi și de a scrie mai apropiat de al modelelor clasice. Scriitorul va căuta deci să se exprime într-un limbaj cât mai frumos, acordând formei o netă preeminență asupra fondului și nu a rare ori, căzând din această cauză în artificios va manifesta o predilecție constantă pentru elocință și aluziile mitologice, pentru pedanteria expresiei și dialectica demonstrației. Ca urmare, verbozitatea și abundența mijloacelor stilistice îl fac uneori să rămână obscur, Cultul literaturii antice rămâne primordial. Cu toate acestea, sursele de inspirație sunt bogate, variate, incluzând și subiecte, teme sau motive literare orientale, în paranteză siriene, persane, arabe, indiene, închid paranteza, precum și aspecte pitorești din realitatea vieții sociale bizantine a timpului. Bogăția genurilor cultivate este notabilă. opere de retorică, în paranteză panegirice, orații, funebre, epistole, închid paranteza, povestiri, biografii, în paranteză mai mult sau mai puțin veridice, închid paranteza, amintiri, epistole, satire, pamflete, romane, etc. Astfel, printre scriitorii care s-au dedicat genului satiric, se numără volubilul spiritualul pitorescul Teodoros Prodromos, în paranteză secolul 11), închid paranteza, sau împăratul Teodoros II Lascaris, în paranteză secolul 13). închit paranteza. Caracteristica cea mai evidentă a literaturii bizantine este tradiționalismul său, în paranteză aproape inflexibil, închid paranteza, ale cărui rădăcini pornesc din elenism. Literatura, în paranteză în sensul cel mai larg, închid paranteza, și activitatea literară au constituit garanția cea mai depreț a conștiinței de sine bizantine. De rolul politic pe care îl juca literatura în societatea bizantină era strâns legată însă și poziția scriitorului în această societate. Este semnificativ faptul că autării bizantini, departe de a forma o ghilimele castă în și pătrundeau cu o libertate absolută în toate straturile societății. Printre ei se întâlneau împărați, în paranteză ca Leon al VI-lea, Constantin al vii -lea vor fi Rogenetul sau Manuel al Doilea Paleologul, închid paranteza, înalți demnitari imperial în paranteza, ca Mihail Pselos sau Teodoros Metochites, închid paranteza, patriarchi, în paranteza, ca Fotios sau Georgios Cipriotul, închid paranteza, mitropoliți, în paranteza, ca Eustațiu din Tesalonic, închid paranteza, diaconi ai Bisericii Sfânta Sofia, numeroși călugări, funcționari modești sau simpli, dascăli. Ceea ce îi lega, ceea ce le era comun, este, ghilimele, o conștiință misionară comună. Ei se simt în primul rând, obligați să mențină integral pentru urmași impunătoarea moștenire a anticilor și, tocmai prin această moștenire, să se confirme ca urmași ai lor. Cu toții, sunt convinși că aduc astfel o contribuție politică de a face ceva pentru prestigiul imperiului față de o ambianță barbară și consideră această activitate tot atât de importantă cum o considerau oamenii de stat și oamenii politici pe alor. Închid chilimele, în paranteză Hans Georg Beck. Închid paranteza. Dar omul de litere bizantin nu se adresa unui singur clasicism cel antic, ci și clasicismului Bibliei, în paranteză, de care se simțea mai strâns legat decât de clasicismul păgân al anticilor, închid paranteza. Glimele. în felul acesta el asocia misiunea sa culturală și politică cu propaganda pentru acea reelaborare a doctrinei creștine care s-ar putea numi ortodoxie politică. Așa se explică și frecventa, surprinzătoarea universalitate a intelectualilor bizantini. Ca exemplu tipic poate fi citat Mihail Pselos. El nu numai că se entuziasmează pentru doctrina platonică, ci și compune versuri de promemoria pentru terminologia juridică latină, stilizează texte hagiografice, se ocupă de demonologie și este în fine autorul unei voluminoase istorii a secolului său, ca să nu mai vorbim de numeroasele versuri encomiastice dedicate în alților demnitari, autorităților, ierarhilor bisericii, profesorilor și dascălilor. Închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza. Alături de impresionanta operă istoriografică, ceea ce îl preocupa în mod deosebit pe omul de litere bizantin era retorica. Nu este vorba numai de ghilimele retorica literară, ghilimele, adică o stilistică ce făcea uz de mijloacele formale ale discursului oral și de o masivă producție de narațiuni de tip ecleziastic sau laic. Aproape că nu exista în Bizanț un teolog sau un predicator care să nu stăpânească toate regulile și trucurile retoricii pe care o studiase cu cea mai mare atenție, arta oratoriei, al cărei element, mai important, era metafora. Era pentru ei un instrument apologetic, indispensabil, căci adversarii sofiștii păgâni trebuiau combătuți cu propriile lor arme. În rândurile laicilor, de asemenea, oratorul era un educator înnăscut, un om politic înnăscut și un om de stat înnăscut. din aceasta a derivat ideea armonioasă a unei triade în activitatea unui om de rang înalt, filozofia, retorica și politica. Închid ghilimele, în paranteză, idem, închid paranteza. Caracteristică pentru literatura bizantină este și cultivarea unor genuri și specii literare minore, a unor compoziții de factură fragilă, manieristică, miniaturală. În acest câmp se înscrie producția epistolară, care intra în cadrul retoricii, în paranteză căci, adeseori, scrisorile erau dintr început destinate publicării, închid paranteza, sau satira, aici însă bizantinii nu se arătau a fi dotați cu simțul umorului, așa după cum nu erau atrași niște genul eroic, în paranteză, digenis, se scrie duig henuis acritas, scrie asă, este un hibrid de epopee și roman, închid paranteza. În schimb, spiritul lor acid făcea ca adeseori satira să alunece prea ușor în sarcasm și invectivă, dacă nu dea dreptul în injurie, în paranteză, îndeoseb când se aplica la politică, închid paranteza. În acest sens, modelul preferat și potențat la maximum era Lucian din Samosata, Bizantinii au cultivat și o literatură prin excelență de delectare, în care primul exemplu îl dăduse istoria etiopică, în paranteză, sau etiopicele, închid paranteza, a lui Heliodor. Scriitorul bizantin nu era obligat însă să recurgă la exemplele autorilor păgâni din moment ce povestirile hagiografice conțineau toate elementele pe care fantezia putea să le folosească în construcții epice romanești. Cu mult interes erau citite nu numai romanele în proză inspirate din viețile sfinților, ci și producțiile în versuri virulente realiste ale lui Teodoros Prodromos. Chiar și temele picante și tonurile crude, chiar mai crude decât cele din proza lui Boccaccio, se regăsesc în frumoasele povestiri ale filozofului Sintipas. Se scrie S.Y.N.T.I.P.A.S., o veche culegere de nuvele despre femei redescoperită și tradusă din siriacă în secolul XII. Genurile și speciile cultivate În domeniul prozei, literatura bizantină și-a adus contribuțiile cele mai valoroase în scrieri cu caracter istoric în opere hagiografice și câteva romane. Titlul de onoare îi revine literaturii istorice. Pasiunea cititorului bizantin, satisfăcută de un mare număr de autori de-a lungul celor 11 secole ale istoriei sale, doar secolul al VIII-lea, paralizat de măsurile iconoclasmului, nu și-a avut marele său istoric. După perioada cronografiilor, vezi notă 1, seria marilor istorici include numele lui Procopius, Pselos și Ana Comnena. Citesc notă 1 istorii universale începând de la facerea lumii, abundând în inexactități și fantezii. Un mare succes a avut populara cronografie, în care faptele reale alternează cu elemente fantastice și de un savuros pitoresc al lui Ioanes Malalas, în paranteză 491-578, încheiat notă 1. Procopius din Cezarea, în paranteză 490, circa 555, în ghid paranteza, secretarul lui Belizarie, pe care l-a însoțit în campaniile din Africa și Sudul Italiei, este autorul a trei opere de o importanță excepțională pentru bogăția informațiilor consemnate cu un talent autentic de scriitor. Războaiele relatează cu precizie și spirit obiectiv campaniile lui Belizarie, totodată furnizând și prețioase date geografice, politice, etnografice, privind ținuturile, în paranteză, Africa de Nord, Italia, regiunile Dunării, închid paranteza, și popoarele pe care le cunoscuse, precum și evenimentele contemporane din Bizanț. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Vă Mare de mic punct, de exemplu, descrierea răscoalei Nica, în paranteză 1 roman, 24, închid paranteza, sau a ciumei din 542, în paranteză 2 roman, 22, 23, închid paranteza, sau cu tremurătoarele scene ale foametei, în paranteză 6 roman, 20, închid paranteza, încheiat nota 2. Despre edificii este o prezentare a activității edilitare, în paranteză civile, militare, religioase, închid paranteza, a lui Justinian Istoria secretă, un tablou al realităților contemporane, politice negative, este în fond un virulent pamflet în care Belizarie, Iustinian și Teodora sunt prezentați în culori negre. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Istoria secretă. 7. 9. 13. Încheiat notă 3. În istoria secretă stăruie amintirea spiritului al lui Lucian din Samosata în celelalte două opere a lecturii și influenței lui Herodot și Tucidide. Georgios Pisides, în paranteză secolul VII, închid paranteza, diacon la Sfânta Sofia și delegat al Patriarhului pe lângă împăratul Heraclius, a scris trei poeme destinate lecturilor publice și având un caracter encomiastic. Expediția contra perșilor, înfrângerea avarilor și, ca un poem cadru, Heracliada, în paranteză neterminată, închit paranteza, a compus în versuri și un mic tratat despre originea creației, Hexa-Hemeron, cu accente sincere de emoție în fața naturii. Ca istoric, Pisides are avantajul de a fi trăit direct evenimentele relatate, de a fi fost în contact cu împăratul și curtea. Istoricul se simte obligat să adopte un stil grandios și enfatic, îmbinând miturile antice cu ideologia creștină, dar tocmai aceste deficiențe au asigurat operei un succes atât de mare, încât în secolul XI cititorii bizantini se întrebau dacă nu cumva Pisides este un poet mai mare decât Euripide. Mihail Pselos este autorul unei cronografii, cuprinzând perioada dintre 976-1078, dar interesându-se mai puțin de istoria militară, socială, politică a acestei perioade, cât de viața cotidiană din Bizanț și în special de moravurile și intrigile de la curte. Opera este în primul rând o carte de memorii în care, pe lângă preocuparea constantă a vanitosului istoric de a se plasa pe primul plan, se întâlnesc portrete de subtile notații psihologice. Vezi notă 1. Citesc notă 1. V-Mare, d -mic, punct, Roman, 3 Roman, în paranteză, capitolul 13, 26, închid paranteza, Mihail al 5-lea, în paranteză, capitolele 15, 51, închid paranteza, sau Mihail al 6-lea, în paranteză, capitolele 13, 34, 52, 60, închid paranteza, încheiat notă 1. Istoria lui Pselos, ghilimele, se înscrie într-o concepție filozofico-religioasă. Refuzând orice fatalism pasiv, Pselos lasă să se înțeleagă, în paranteză, sau afirmă, închid paranteza, că omul trebuie să conlucreze la construirea destinului a marelui plan prescris și formulat de Dumnezeu, închid ghilimele, în paranteză, v.albinii, maltese închid paranteza. Mai mult decât o simplă mențiune, ar merita și alți istorici importanți, care, printre altele, dau și prețioase informații despre români. Astfel, împăratul Ioan al VI-lea Cantacuzino, în paranteză 1295-1383, este autorul a patru cărți de istorie. Relatările cuprinse aici se referă la perioada dintre anii 1320-1356 și se bazează pe experiența personală a autorului. În realitate, sunt memorii în care el vorbește despre sine la persoana a treia și în care se găsesc primele mențiuni despre valahii din nordul Dunării. Crito Bulos din Imbros, în paranteză numic punct 1400, închid paranteza, fost se pare secretar al lui Mahomed al II-lea și a trăit ultimii ani călugări la muntele Atos. Istoria faptelor însemnate ale lui Mahomed al II-lea între anii 1451-1467 Scrisă într-un stil manierist, imitându-l pe Tucidide, propune o perspectivă inedită. Imperiul Otoman și Marele Său Suveran devin punctul focal al expunerii. La Onikos, Calcondila, se scrie că h a l c -O -N d y l a -S, în paranteză circa 1423, circa 1490, închid paranteza, fost elev al lui. Gemistos, pleton, analizează în opera sa Historiarum Demonstrationes, originea și expansiunea Imperiului Otoman, prezentându-i pe turci ca pe un popor cu care se poate duce un dialog. Clasicismul limbii și al stilului evidențiază influența lui Herodot și turcidide. Ducas, se scrie asă, în paranteză, probabil, Mihail Ducas, închid paranteza, fost în serviciul unor mari și puternice familii genoveze, trimis în ambasadă la curtea lui Mahomed Al II, este autorul unei istorii epirotice, bazată pe informații și amintiri personale de o remarcabilă valoare documentară. Emoționante sunt printre altele paginile patetice relative la căderea Constantinopolului. Figura capitală a culturii bizantine din epoca dinastiei Macedonene este Constantin al VII-lea, în paranteză 905-959, închid paranteza, supranumit Porfirogenetul. Vezi notă 1, devenit împărat în 913, în paranteză, dar efectiv din 944, închid paranteza, a cărui domnie a însemnat din punct de vedere militar, politic și cultural, o epocă glorioasă pentru Bizanț. Citesc nota 1. Porfirogenet, ghilimele născut în Porfira, închid ghilimele, care înseamnă ghilimele sala de marmură roșie, închid ghilimele, din Palatul Imperial, era sala de naștere pentru copiii împărăteselor. În paranteză, titlul era rezervat numai copiilor născuți după urcarea pe tron a împăratului, închid paranteza. Uzanța dată din timpul lui Vasile I, în paranteză, 867-886, închid paranteză, și se baza pe un pretins edict dat de Constantin cel Mare, încheiat notă 1. Dotat cu calități artistice variate, în paranteză, a fost scritor, pictor, sculptor, muzician, închid paranteza, el însuși autor al unor lucrări de o importanță fundamentală. Bazileul a încurajat ceea ce s-ar putea numi ghilimele enciclopedismul bizantin, închid ghilimele, din epoca cea mai strălucită a Imperiului. La îndemnul său, sau în cadrul unui curent inițiat și condus de el, s-au alcătuit colecții de extrase istorice, o antologie de epigrame, lexiconul cunoscut sub numele de Sui, DAS Compilații juridice, militare, agricole, medicale, hagiografice O vastă enciclopedie a cunoștințelor vremii Proiectată în 53 de secțiuni Din care s-au păstrat câteva părți Între operele sale personale În paranteză despre teme Viața lui Vasile cel Mare, Cartea Administrației, închid paranteza, un loc deosebit îl ocupă tratatul despre ceremonii, în care sunt descrise scene și obiceiuri de la curte, stabilind totodată norme privind serbările, procesiunile, încoronările împăraților, primirile ambasadorilor, ceremoniile triunfale, etc. O capodoperă a literaturii bizantine mult răspândite în epocă, tradusă în toate limbile de cultură și citită cu un viu interes și azi, este Alexiada. Autoarea Ana Comnena, în paranteză 1083-1153, închid paranteza, fiica împăratului Alexios, vezi notă 1, face un elogiu neîntrerupt lui său, dar și un amplu tablou al epocii pe baza unei vaste și variate documentații, în paranteză, cercetări de arhivă, decrete, acte diplomatice, scrisori particulare, informații orale, etc., închid paranteza, precum și a amintirilor personale. Citesc notă 1 poate cea mai cultă femeie din istoria Bizantului, dar și excesiv de ambițioasă.